Bismillah rrahman rrahim Elhamdulillahi rabbil alemin Vessalatu vessalamu ala rasulina muhammadin Vee ala alihi ve ashabih Vemen tabi'ahum bi ihsanu layumidin Allah në gjallë vë alë falë ndëlojmë dhe dhe të më prejti ndihme dhe foale kërkojmë në salavdatë dhe bekimet e Allah qofrim i Muhammedin sallallahu alaihi wa sallam bi familinët i shokët dhe të gjitha ata që ndjekin këtër u këtër u këtër ndihë në fundë të kësa i bote Në rëllëzër në takimet e kaluara kemi përmenë në rysën nga blera të veqërit e Quranit dhe respektivesh në dy takimit e fundit kemi folë për bleren e ledzimet e Quranit dhe normalisht të rajet që kemi prezentuar ka qenë bëtëm një aspekt teorik indertuar në argumentet e shariatit në lidhe me vlerën e lezimit të Koranit nësë arali është vlerën e këti lezimi dhe shpëllimin e madhë dhe mirësit e shumë ta që i vjelim me lezim të Koranit nuk mund t'i kuptojme asë përjetojme, duqe përrejt se korëveq filojme me lezu si duhet këtë libar dhe gjithashtot Varzon më tutje kjo që përmenda në ahirat kur alışt pastaj me bindjes plot do të kuptojm vlerën e tij tek kur të shohim se sa shpoblen Allahu xhallahu ala për ata që do të kanë qenë të kujdesshëm në në këtë rit. Dhe beraqeti i Kuranit në nazar është i shumë anshëm. Do të thotë çdo çdo trajtim i Kuranit, çdo kujdes ndaj tij, çfarë do të mënyra si e përfitime të mëdha. Dhe kërcë Allah thot do të thotë se ky libër është mubarrak. Ky libër është i bekuar që nga çdo anë rrjedh bereqeti, rrjedh mirësia, rrjedhin dobi dhe përfitimet për besimtarin. Nga çdo anë. Kurse Allah xhallahu ka thotur librin e tij mubarrak, do të libër mubarrak, libër i bekuar, libër që do thotë nga çdo anë të vjen përfitimi dhe shpërblimi. Në krasë, shumë, ne krasë përfitojm shumë atë kur ne e lexojmë këtë libër, gjithashtu Edhe përfitojmë shumë nga një aspekt tjetër, të e që ka të bëjë me dëgjimin e Kuranit. Vetëm të dëgjosh Kuranin, subhanallahu, ka shumë përfitime njëri apo tjetri. Dhe vetëm ë në, në në në një përkushtim, një kujdes kur dëgjohet fjala Allahu xhalla wala, pa i lëvizur buzët fare. Në lezim duhet me lëviz buzë për të llogaritur lezim. Nëse nuk lëvizën buzët nuk le të nuk llogaritet lezim, duhet me lëviz buzë. Poa forma është me televizvist. Do thotë prap se prap, edhe nëse nuk llogaritet lexues, llogaritet dëgjues. Edhe ky është një lloj raport me Kur'anin është një kujdes. Në momentin kur ti e ndëgjon kët Kur'an, Allahu xhallahu ti jap shumë mëshirë javën. Një nga ato mëshira është, do mëshirë e mëdhaja dhe do bëhet mëdhaja dhe vlerë të mëdhaja të dëgjimit të Kur'anit, vetëm me dëgju, është të mëshirojë Allahu xhallahu ala. Mëshira e Allahut përfshin ato. Allah Ja ato që ka pafshim mishr Allah xhënlavala nuk e prek dënimi i Allah xhënlavala. Qes nuk ka mundsi me u bashku rahmeti i Allahut ta dënimin e tij apo. Ase osi i mëshiruar, ose i dënuar, do ka tjetër. Nëse ai është i mëshiruar, realisht shpëton nga dënimi i Allah xhënlavala. A dhe shikoni këtë për a çet, vetëm ndëgjuat, përshton Allahu pe xhennemet apo. Para vana dishkamati vrapos me kët Kur'an. Ande Allah xhënlavala an. thot: "Fa idha qura'a al-Qur'an" Fështemi u lëhu vë ansitu Laallëkum turhamun Allah o thët Fë idha kuri al-Qur'anu Kurta Lëzohet Qur'ani Kurta dëgjani që për lëzohet Qur'ani Fështemi u dëgjani Vë ansitu dhe hashtni La thët me për uli dhe për kushtim Që temshirohani Laallëkum turhamun Në Allahu xhellahu te thotë kjo është rruga e sigurt për të përfituar nga rahmeti i Allahut xhellahu te valla. Prandaj, sa, so së për shembull, është e lehtë me ndëgjun Kur'anin, mundesh me lëshuar dash çfarë limiti apo në telefona madje është mundësuar alhamdulillah që me pas Kur'an me ndëgju në makinën, TV, në internet, kudo qoftë, do të mundesh me ndëgju, fjalë Allahut xhellahu te valla. Sille bereqet për shtëpinë. Sjell perashat per individin, sjell rahmet per shtëpin, sjell rahmet per antarte familjes e kësaj mëradhë. Gjithashtu dëgjimi i Kur'anit të, të ndroh vëzën e bën besimtarin pjesë te një procesi në cinë kanë që të përfitojnë gjithmonë këtë proces. Gjithmonë kanë që të përfitojnë kush? Kan që të përfitojnë domethënë njerëzit më të mirë. Kan që të përfitojnë gjithmonë krisë më të mirat Allah xhala xhala uope. Dhe kjo gjithashtu në kupton se krahas dëgjimit të Kur'anit Do të thotë, si dhe dhe lirë të radhës të madhë Kërës rahmetit Allah që mshira, e me më shira E kërës më udhëzimit Që vje Vje dhe ngritja e deregjë Përëndaj, para së të kërët të këtë deregjët Allah u gjennë u ala Përmend Se kur kërjesit e tjera Kërës njerëzve Në në gjennët Kur ata e kanë dëgju Kur'anin Jenë habit Ka thë inna sëmëna Kur'anin Aqebel Yehdi ilal rushti. Na e ndëgjuam një Kur'an të çuditshëm. Xhihola s'ka ndëgjuam më herët. Yehdi o zun rrugën e drejtë atë. Na shiko vetë kur e kanë ndëgjuar Kur'anin e Udhzues. Vetme ndëgju Kur'anin e kanë përfituar vlen e udhëzimit Allah xhëlallahu ra në rrugën e drejtë. Grupi i madh i gjendve do thotë, kanë dalë me bur sharrn tuk, kanë dalë me bo fesad në tuk. Po në moment e kanë dëgju, pejgamberin sa zëmë duke në dhe lezu Kuranë, në meke, dhe posa e kanë dëgju, kanonë, nallë në pakë, nallë në, se jena duke në dëgju dhe qka që kur s'kanë dëgju, apëmë, jehdi, u zëmë, kjo po të zëka, kjo po që të kanë u drejtë, nërsa njëri prej ashabet, pejgamberit sëllasem, Gjubarib i Mothaim, radijallahu ta'ale anhu, Ka ardë në Medinë po Kaarsi i dhujtor, nuk ka ardhur si musliman. Pas luftës së Bedrit, Kaar më negociu me pejgamberin alayhi salatu sallam për rob të Bedrit. Ngase lufta e Bedrit janë zënë rob të sapë, mushrikëve të Mekës. Ja zënë rob, që Kaar më negociu me pejgamberin sallallahu aleyhi salatu sallam për rob të Mekës atë. Dhe kur ka shkuar në Medinë e ka gjetë pejgamberin sallallahu aleyhi salatu sallam duke fal namazën e akşamit. Dhe lezon te surën Tur. و توريو الكتاب المستور الله جل جلاله بيتو ان تورن كودرن تور جي كاتيت موسا تيت تورا الكتاب المستور هذا ليبن شوهو ان ت لهي محفوظ صكتي من نيرز ليبن القران داثير الله يثوت امحولي كمن غير شيء ام ام هو الخالقون ام خلق السماوات والارض بل لا يوقنون كريكاندجو كتويت جوبير النوثي سبحان الله قد قلبي ان يطير قاتم دول زبرا بيراث Nga fuqia këtuna jetë, veç më ndëgju, s'ka lezu farë, veç më ndëgju Qëka, al thëtë Allahu Gjalli Vara Aj po përret për e ashtë, më ukri namazi Pas taj me fillu në gocjata të pegamberin s.a.v. për në rabë të bedrit Dërsa po ndëgjën, Koranin duke lezu Edhe, Allahu Gjalli Vara përthat në këto ajete që po i lezu në pegamberin s.a.v. Emhuliku min ghejri shein, emhumul khalikun A thua valë u kryuan nga asgjeja Për i kur Em humun khalikun, apo këta e në kryuësit Ta është njona je Cële jeti, ja, e më khala ku se ma vati o l'ard A mozvaldhjeni ju kryuësit, qëve dhe tokës Mëlla ju kinun Problemi është se s'kini bindja Më në që ju e dini se s'ila është rruga drejt Kur i ka në gjur këta jeti Këtë formulim të fuqeshëm të gjuhës Dhe këtu godit më do Këtë kërë dhe kalbën e tjirë Këtë gatim dur zemra, pë ben, gatim zemra jeti, ja, për ven Këtë gatim Nërsa otë me i bënë rëbija, ka ardhë e këpëgamberi, sa o thërëm, ka qeni i pështetën përqabësën përqabë. Ka ardhë otë me i bënë rëbija me nëgoquë me pëgamberi, sa o thërëm, këndën meke, që pëgamberi, alihi, sa o thërëm, me lënë këtë fej, me lënë këtë din, me lënë këtë misjon. Edhe i ka dhonë oferta të dunja lukut, oferta të kësaj dunja i ka dhonë. Ka nëse, se i s'mu Akit kurësh këna me mbled para valloj, mbledum këtit para sa dush, mbledum para dukate, argjend, dhe këçet që kemi kanë me mbledh, edhe s'kam pas mjek në dunjë që dikun mund më më thua që s'kam më thua. Ka nëse aki për pushtet, për pozicion, për autoritet, heq musur dall me këtë rrugë. Na po do at par heq. Pas gjedhje, pas kurshë, pas çesë që me çu të qëtë qëtë parën. I par i vosh. Ose nëse tlakman, tlakman spirtit subha Allah lakoma shvitni firma ne grua edhe ato ta bojm pa te lash ta bune me kët mision ata pejgamberi son pegonaton për oft bebrabia oft bebrabia kaqin nga armiqt më të fuqishëm më të përbetum ndaj pejgamberit alaihis salatu wasalam pejgamberi son për ka thonë a kryva a kryo ofertën a përfundova ato tonën po ato çka kepi me e than gam tash muça po ta mund të japin çka është për ligjën e amton me çka u përdis pejgamberi sallallahu ku kurriz me Kur'anin. Lehtë kemi ne dobi interesata të në, të ndërrova dorse përgjigjet e besimtarit përballë çdo dileme, përballë përballë çdo dyshimi, përballë çdo epshin, përballë çdo problemi. Duhet me burunga fjalë Allah Allahu Xhallaahu. Vallai nuk ka përgjigje më të fortë se përgjigja Kur'anit. Sot po shojmë shpejtarë me rritje sociale të qoftë për këto që në Facebook e Twitter e të lëng, rritje që përdorum zakonisht shojmë shetitë të cercoi një fjalë njerëzve. Tha filoni, tha fistek apo, ta duket qoftë interesante, ç'i çfarë përfundimi, çfarë fjala, thotë. Sa rallë shoh që cercojmë fjalë Allahu xhallahu xelajlohu. Për kujtim, Allahu ka thonë atë. Përfundimi të një ajeti kuranor, sa që mëkon e fuqishme që në këtë vjetë më cercullu, ku e dit di ku i bien vërtë diku në fjalë Allahu xhallahu xelajlohu, ç'ai u thon. Wallahi fjalët e Allahut u thon, jo fjalët e njerëzve. Fjalët e njerëzve mund të mëkonse vetë diku në ama. Donë nuk e shiron këtë zamër. No vallahi nuk nuk nuk nuk ketë që të son këtzamër. Nuk e bind këtzamër, auzi për aş, fjalës e kryu stë saj. Fjalës së Allahu xelalu ala Kur'an-it. Vallahi pejgamberi më shei tha, shikoj çfarë fjerte. Nuk kur avancuam me u, u, me Uthbën, me fjalët e veta. A jë normal që po mbet ti muafa? Ose më thon ti, unë më konjë duk këta, unë kisha realisht me një dialog me fjalët e veta. Çka i tha? Ai përfundoi po, në ngom tash ti muafa. Thuaj me lazëm ajeta surs Hud ku Allahu Gjallah Ora përmend atë shkatrimin e popullit Hudit të shkatrimin e popullit Semudit të. Nëse kjo punë serioze, se kështu pun hajgora pun karrike, pun gruje. Kjo kjo kjo kjo, kjo pun dënimi të Zotit, kjo pun hendimi të Allahut që ska të bëjmë këto oferta. Unë më mor dy tri gërëtin para se më u kaplut dënimi i madh ti Allahut, unë që të marr dy hajgora puni me u Unë botoj me postum nga rruga Zotit, nga rruga e keqe, nga rruga e Zotit, jo po bën këto ofertat banale tulta. I kanë dhënë këto ajete për t'u treguar se me çka i morrën. Duke lexuar Kur'anin para mendje, do të thotë zakonisht pës, kur dy vetë bëjnë dialog ose diskutojnë, apo ai teatri ndërhyn ka pak. Me çani këtë rasë do më rotbeja, nuk mund më ngon dhe fun pejgamberin e shoqton. Kisht më ndërhyj? Nuk po ndërhyj. Nuk po lëviz. I mpirë tërështë e ka, ka, ka dehin kuptim pozitiv Komplet e ka marë Fjore Allah gjellorë Veç duke ndëgju Kor gjithë të tërë Heç për shumë, veç për ndëgjen Por e ka kuptu ndëgjimin atë Kor ka shku të kërrejsht Ata elita e kërrejshtve Po e pretë u të përnë pak më largë atje Edhe po e këqyrin Kër ordë i kanë thonë Ata mu shimë menë na Ata banë mëna i përshkanë Ata mëshë mërëna Thotë, Wallahi, unë e kom njësët një fjallë Shukat, e kom njësët një fjallë Wa inna lahalë halawë Thotë, e kani një shijet posashme Kësi o mëllësit e së këm njënë e kura Halawë Wa inna lahalë talawë Thotë, e kani goditje E kani preket Po s'dipi, i ka mërë dhe japtan Edhe kjo e po që ditit për këti ndikime të Koranit Vë që përmenë dë gjimit të allon I kanë thonë k Wallahi le qatë gjitë të bi gajri vëgjin alledi dhe heptë të bihi le Muhammed. Atë u këtheve me teter fëtyrë, ndryshë e shku, ma krenari e shku, ma, ma me bindi e shku, ta është i orë i farë që i qani i ke ulë kratë, si a i që i shku, fa pëton? E kam poshtë Kurane, dëgjimi i Kurane dhe për. Dëgjimi i Kurane ka hajt, ka bereqatë madhë. Andaj për këtë arëfy e dhe, i ka kështu vëmendja Allahu Gjalluva që realisht të kemi në aspektin e dëgjimit, po qoftë në aspektin e dëgjimit të vet. Gjithashtu të ndërozat, ajo që ka me dëgjimin e Kuranit, do thotë janë janë janë janë janë burë edhe edhe testime të ndryshme që njerëzit të dallojnë se cila është e Allah xherrallah subhanehu ve teala. Madje janë bë testime tek njerëzit të cilët hasin këtyn gjuna robër. Madje askan puna sa Kuran kur, madje as nuk e mos timan fara. U kanë zonë hara poezi, caktuar rrobe. Ka nguhur çfarë po nguhua. Nguhua tash edhe. I ka rzu Kur'an, kaon çikja e dyta, ka ka ndryshaftë. Dyja dju rrobe. Të dyat, edhe kjo poezi dhe Kur'an, dyja dju rrobe. Po thëkë kjo është dyta pa ka ndryshshaftë. Asaj veç dëgjimi Kur'an se palla sjell një farë për ulje, sjell një farë ndikimi, sjell një farë beqëte që nuk e sill asnjë fjalë tjetër. Mandjja tek këra. Vallahi namaz, me qenë lejuar me këndu po shamonë ne taks saktum a çfarë do shof me kën... me kënu ne era dy era do të bëhet bajat apo të mos ngjot apo shikoi fati në sora ngujm boki edhe edhe ajetë që i kënë imamit shërbëza si kuptoren çapo that po më gjithat me përkushtim e me ëndje më gjithashta me 10 po, të përfitën po prapse prapse se po ata dukos sikur se po anëgjë të herën e para pas dëgjimi kuranit se po ata ai që futet kanë veshë dhe përdojnë të zemëra, asë tihere nuk i duket e tepërt, asë nuk, as nuk i duket e ndëgjuar më parë, kjo e Allah Gjallu ala. Dhe kjo e shfaq madhëshin këtë libri, dhe përreqin këtë libri, ku thash vetëm një, një qëndrim, në shëta dhe pasiv, farë nuk lëvis, asë buz, pa po asë nuk punar, asë as veq e ndëgjan, veq i këthesh me zemër kaj, s'ko qërë e palonë në dikim, në dikim, në dikim, Dhe rëtë të ndërlozra e që dua e përmenë në pjesë në dy të kësa legjeratet ka të bëj me vlerën e mësimit të Koranit të për Dhe të ledzimi i Koranit ka bereqet dhe e kena këtë të të gu shfolime të për E dyta, mësimi, ndëgjimi i Koranit dhe e treta, mësimi i Koran të për Mësimi i Koranit të ndërlozra të të thotë ka shumë vlerat Wallaj me dit njerëzit qëfar vlerit ka mësimi i Koranit nuk do të hezitonit që të shpenzoj që t'jenë piesë e qëfar dëllaj inësjative, projekti që ka të bëjme mësim të Qur'an të fa Allahu Gjallahu Ala e përmën në Qur'an këtë proces të mësimit kështë e ka kryo tërë thëtë Allahu Gjallahu Ala për Qur'anin Allemahu shedidu l'kua i jam saj shuka Allemahu këtu e në dy vetë Allemahu I jam soi aty. Kush jam soi? Ku jam soi? Djibrili jam soi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Andaj kurtim sul Kur'an bësh pjesë e një shkolle, bësh pjesë e një procesi ku kanë qenë për për nësh që të përfitojmë krijesat më dashura të Allah xhëlalu alaku. Andaj ose jë mësues, ose jë i mësuar, nxënës Cëndër që tjeshtë në këtë proces, je i përfinë në bërraqetën në hajtë të madhë atëmë. Nga se këtu Gjibrili pëmsan, është mësus në këtë rastë. Pas taj kush Muhammedi, sallallahu alai sallam, është imësuari në këtë rastë. Pas kësaj Muhammedi, sallallahu alai sallam, është mësusi, sahabët janë të mësuarit. Gjithë mundës të benet, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t e kështë të mëra, dhe fërë. Gjithë mund në proces në mësimit të Kuranë kanë qenë përshirë, gjithë mund njërët më të mirë, më të dëvasëm. Ata që i ka do është, Allah u gjëllë e wala. Gjëllë është lu ka thënë pegamberi sallallahu alai sallam, kajrukum man të alleme l-Kurana u alleme. Ka thënë pegamberi Alehi Sada dhësa, më i mirin nga ju është taj të li, i amësën dhikujtë A dhe mundon që gjithmonë në, në bosë të kësaj të jesh nyri nga këto dy. Ose aftësohu për vitën tënde dhe mësoja dikut Kur'anin. Dhe kjo të bën më ngri drejt jetës së lartë dhe të jesh nyri më i mirë, ose bëhu nxënës i Kur'anit apo nuk e mësu Kur'anin në formatë të drejshme. Varesht çfarë ke nevojë. Ke nevojë shkronjat, i mëso shkrat. Ke nevojë për mësimlëzim, për mësimlëzim. Ke nevojë rregullat leximit, rregullat leximit këndoj kuptimet e Kuranit, kjo mësimi më i miri mundsh, kjo është niveli më i lartë i mësimit. Për ju ndaftëm. Por themi nga ata që asnjëherë nuk ndahemi nga procesi i mësimit, kur nuk diplomon në shkollën e Kuranit. Vetëm se kur dal para Allah xhënë lavala, e merr diplomën e njërit më të mirë. Prandajse, në këtë dunja mund të u gjithë mund të jesh i lidhë me Kuran, gjithë mund të jesh i lidhë me fjalën e Allah xhënë lavala, ose do të kapsoj dikujt. E mëson ti vetë E mëson anëtarën e familjes. E mëson familjeve, e mëson, e mëson kujtdo që është në anëtarët e familjes, Kur'anin e mëson. Do kohë së vërtet. I duket njerëzë, shetënia apo të mëdha, unë them se natën vallaj, duhet të bëj siguri tatë, edhe për kushtim, më suhu, po, dalen, e mëson. Ose e kemsuq po lezon ka dalë duke bërë për fliun proces të përmirësimit e lëvizjes. Leza Riyadh-s, Leza Bukun. Ose për fshiunë Ligjërota mësimi kum sot kuptimi i Kur'an tefsiri kuptimi çka do të thotë këto do të më pas nëse andeja ligjërota të posaçme këtu po rat në ne përndaja në ne për takime ku do takim të thotë le të jetë takimi ju në të jetë ndëj ato ku pufshimin ë mësimin e librit të Allah xhela wala. Gjithashtu ka thën pejgamberi sallallahu alajhi wa sallam në një hadith me vlerë të madhe se pasuria më e madhe që njeriu komunsimi fituar është përveç mësimit të Kur'anit. Nuk ka mundësi me fitur ma shumë se me Koran atëm. Sikur se kemi të sekë në adit e tjera ku ka thënë pejgamberi s.a.s. Pejkër të të që ka e keni buju sot, insha Allah atëm. Ka thënë pejgamberi s.a.s. Le eni jagudu e ehadukum ilal mesjid. Në sabah me ordi kush në gjami. Në sabah me ordi kush në gjami. Edhe me imsu dy e jetër, Koranore. Dy e jetër me imsuom. Ose mi jam pësu dikujt, ose mi më pësu vetë për dikujt. O është më e harit, o është më e dobeshme, është pasuri më ma e madhe fituar se sa, mi adhonë dy deve të ngarkuara me mal, po gjithashtu të edhe deve që jam ple, që dojtë kanë me, sëpeti kanë, kanë me linda, dojnë. kënë advakt, adi që farë pasuriri e kënë kjo. Sa, so, se peganë së dojtë, është dojtë në kru shambull, që shkuptë të njerëzën, ato. Në dëvakt, pasurije madhe, ka qenë kush? Dhe dhe jepë. Ja. Pasot këthejen, qka ne e kuptojmë. Në i, në i, me thonë, ma ka laje fitan, një dy kjerët mira, ama, edhe të moshta, me me lejnë lej begati donë, veqis prekin të tokë, veqis që ka me që u mush, ma letë i fitan me Koran, se me qëfarë lej punë e të tëra, me thonë. Me ditë njerës këtë kët begati. A kishëm në në zonë gjamiën, a me së baudë? Jo, vë labem jo ja, po ndo këdinias, jo tu tu. Po jeznatim nosta se kena para ashtu çka po fituim që po vim me falsa bon ose po dëgjojm fjalët Allah, e Allahut xhëlaluh. Andaj thash këthem të ndrozo. Ne këtu na hasëm se kuptojm sot, do këndim sot. Nesër, ajë nesër mund të më kohë shumë shpejt. Shumë shpejt mund të kohë përzo kompanive. Kur desh para Allahut xhëlaluh dashja pasurinë tonë. Por këç çka kem ja? Ne ku fitova? Këçtim mu Po po këtë për ty është kjo. Pe ka këtë gjeposurinë. Shumë po, gon ka shtektar i mbarë se vapo, ka pak fitesha. E po ka pak po me që më shumë që fituap. Po. Kë e ditë ku më godit? E godia më mirë ku? Me Koranave. A daj 800, 800 je. 800 do i duhet një mësuesese, më ama çeto se llutën. Sëllu rath Kur'anit, msimi të Kur'anit, gazetë tregtirit, tregtia më e mirë më shumë që mund të mësojmë me aridon. Me gjithë sot të ndërlozo ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam do thot në një hadith uh, men a'mal 'allama ayata min kitabillah kan lahu thawabuha matliyat shikone kaq kush jam thon dikujt një ajet me lezu apo sot lexohet ajet ktypjes e robave po analet në Kur'anin të tu qollah kur s'nonet on E po kurs tonë saopa do tortin se ti e ku nid për fik kat profit. Dhe ku ne ky ishte ku ne karavana hidit ku edhe tani mas ti është vazhdu. Një jetë ka ku dukush spitej aftë. Një di fjaltë Allah dukush e ka msu spitej. Ma di lezim të shoft, kuptim qoft, tëvshir qoft, çdo qoft. Një jetë sot për durrë çaja, sot cillet aja. S'dolën mirësi të katotë. Jo. Shikoj kolonit, ky është mubarak. Hi be kumur ky, ka të sill shkopër çat ko përfitimave. Për Ma dje, të nervëzet, edhe Përgzime tjetë vdha Që duha një, me përfundume një petyne E, ka thënë për ingamberi Sallallahu sallam, se Për endrit e atyre që Ja u kamësuf mi vë Kur'an, në pëtën Qështë ja u kamësuf Kur'anën? Ose ja u kamësuf lirën, në pëtën I ka thënë, ha, birë, jam shkamësë Kur'anën Lezë Kur'anën Ose ja kamësuf dhe përdejtë Shunat Ose ja ka, ja ka, ja, ja. Ja ka mësu lezimin Ose ja kuptimin, ka mësu kuptimin Dishka i ka mësu Dha ideal është rritë pasaj Ajo vazhë është rritë pasaj Me këtë koran Ka nëzuhë, ka punuë Këtë mërat Tha të pegamberi Sa sënë më ditë në gjykimit Këta dy prind I vesh Allahum me dy petkat Tha që krejtë dunjën me dhonë Sun i blenet Petk Me as i blere Me as i qmimi Tha që Ma e mi, nuk muna mi u kaldhu me dunia sa kushtane, afton, qështot, qështot, qështot. Aq e vlerë shpa, afton. E ata i thoi në Allahot, ena lena hadhihi ya Rab. Për i ka, zërët, kjo për avjen, për i ka tënë kjo verë, tënë kjo petë, për i ka tënë kjo ndërim. Ma të i ka në hadith jetër, u vendosit kurora e ndërit. Kurora e, e ndërit, dit e gjykimit, u vendosit të e prindë dhe. E ata që ditin, Kurorë, veshje, petkë, pasuri, nderime, blersime I thunë, ena, lene, hadhi, ara, pejka, o zotë, kjo prave, pejka Tha të Allahu njëllavala, thatë pejga mersëm Allahu ju përgjë, thatë, hëtë përshka këse Ja kërë një mësu fëmije së juaj, kërë alën A dhe nërë, kjo ka vërë të modë Në shështë ki mundë si timi më mësu dhej për dhejtë Që e diku mësuot? Lëzite Të mbjellim në zemët e thm Respekt për të këtë Koran. Ta dojnë këtë Koran. Tjetojnë për këtë Koran. Të, të të sakrifikojnë për këtë Koran. Qëka të qoftë? Që mos ta pribujnë vëjtën nga kështë vajnë madhë. Më Allah, qërë e të sa të ka mdojnë. Sa so, ka? Plat ka, në do shtë api, pëj neve, të dryshëm që nuk e ka mësu Koran në të shpia. Êshtë të vërtet. Ska pas ras më su shpia. A ma dykur e ka Në mosh, dhvam të mësa në eftër. Më ama e ka mësu Kuran eftër. A e ka mësu Kuranën. A e ka mësu së vapenë, po ku betë më betënë prindë. Ma se prëveveve në fjallë thujë, të djallën tënë, s'i ka së o në fjallë thujë, që në në së pëdiju në, në në së kompotë këshme me në e të gati, ama te më zgabim në o në këti lukërë. Me Kuranë, Kuranë në shka dikunë. Ku t'ko, ku t'ko? A to'p mund të lënë honor për shkak se s'po mundesh me i kryp për shkak kurait, unë i kryj otom. Për të mos akurat. Fjala që çdo njerëz i bë mot model. Çdo njerëz ka futur këtu. Ka futur sapo. Shikosa duhet të përbindem që të rast apo. Kush prerin nuk e njeh Imam Buhariu rahimullah. Këto muslimanët e Imam Buhariu kjo transmetuosi më i madhi haditheve. Libri i Buhariut është libri më i saktë, më i saktë i haditheve të pejgamberit alayhi salatu sallam. Ma dje, dhe të të të të Bukhariju është libri ma isakt mas Qur'anit, apta. Në përblidhët e hadithëve të pejgamberit aleyhi sallatuhu sallat. Shukëa Bukhari, Bukhari, Bukhari, të të të të të të Bukhariju, Bukhariju. Pasë një fi Bukhariju, sa so ka në marë? Sa, so, sa so, so, njës ka për... A dhe në, kush është sebep që më bu Bukhariju ka që manë? Bukhariju ti ka dikë, baba i kuni vogël. Shumë mu kuni vogël, se mën me Nona vet e ka marrë Nona vet e ka kapë në qafë e ka bajt për hoqën hoqë për mësim për mësima Nona vet ka që nisë sytë natën i ka qërru që gjallë vetë me pasë pare me, me shkume lip haditha o të dhash me ullëtu o të dhash me punu ka në të veqë grajtë që ju dhe unë e i rigatë i kësaj unë e të ri për madhë me qëka të kamë me durë të mija, me sytë të mija, me keqëtë ka mafëtën e ka bo burë të madhë që më shmojnë për tërë sofitën e, e e në është asë një hadith se ka ditë, në unë e Bukhari, e e në është asë një hadith me ta do një hadith, një hadith në një radha e blokija, e po, nëse s'ka ditë vetë, e s'ka pasër asë dë vetë, e ja ka mësu djallit vetëm. A në ato që t'ka me të zhrikë për vetë, që s'ke mujtë marritë, ato që se ke ditë ti, po sot e ke marrë vash, e, t'i shamu kryo të njërë, dion që e e çato çato me kuran çato jep jep pa fmi stafa jep ia pasardh vetu që spa ku të jesh në profilin zinxhirit të transmetimit të shërbimit e kujdes e hizmetit të Fiolës sallallahu aleyhi ve sellem pejgamberit alayhi salatu ve selam a dhaj të nderojë vazh kuranin nga gjithë thonëra për aq është për aq është leximi i tij dëgjimi i tij madje edhe edhe mësimi ti i tij është banëhet i ballë që perfliu dikun kët proces në çdo ditë bepes e ndonjë këtij dimenzioni ose lexon, në çës se lexon, pasaj edhe dgjoj, po alam sa diçka. Kjo s'përshuf vakëm. Pakoshtu, pakoshtu, mundomë të bëni vallëllë, vëllëllëshmëri të çdo ditës i, i përfyjnë këtë breqet të madh, këtë mirësi të madhe që e sjell Fjala e Allahut xhënëllahu te. Allahu xhënëllahu na bof nga ata që e duajn Kur'anin, e lexojnë Kur'anin, e ndajojnë Kur'anin, e mësojnë Kur'anin, e punojnë me të, e na bof Allahu xhënëllahu të uzohet me këtë dhunja dhe nga bëftë Allah u ndërmecuës, është e faqji këtë kuran ditën e gjykimit, ka se vetëm kështu e kemi shpëtimin edhe arritin e kënasi së Allah u gjallëvara. Zonë t'i është për lepër rëmendin me kaj që bëdhe fëtë me sallallahu ala muhammadin me ala ali, usahub, me sallallahu ala muhammadin me ala ali, me sallallahu ala sallallahu ala muhammadin me ala ali, me sallallahu ala sallallahu ala muhammadin me ala ali,